Kami Inilah kerja kami Semua manusia seluruh alam Sampai ke kanakan Bawa semua mereka kepada usaha nanti Masukkan dalam hati-hati semua orang La ilah ilallah Muhammad Rasulullah Ini untuk berusaha Usaha Inilah tanggungjawab kami Setiap wanita-wanita Inilah tanggungjawab mereka, kanak-kanak, inilah tanggungjawab mereka. Ya Allah, kami telah buat kekurangan. Kami telah buat kesilapan. Ya Allah, maafkanlah kami. Bila kita minta maaf dan kita buka azaman. Ya Allah, kami akan jadikan ini sebagai kerja kami. Bawa tujuh bilir manusia kepada kerja, kerja kami. Kami akan jadikan ini sebagai kerja kami. Ya Allah, ya Allah, kamu bantulah kami ya Allah jadikan semua orang goreng tunaikan sembahyang dan tunaikan semua perintah-perintah kamu dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya untuk dapat keredaan bukan untuk dapat harta, pangkat. Hanya untuk dapat keredaan kamu saja. dengan kebawahlah kalimah ini dan bergeraklah sediakan orang lain untuk berita kalimah ini. Dan ya Allah ampunkanlah semua manusia semua orang Islam dan juga mereka telah meninggal dunia ampunkanlah mereka ya Allah. Ya semua orang Islam terimalah mereka untuk usaha damai ini. Dan orang yang bukan Islam belalah bagilah mereka masuk Islam. Ya Allah semua manusia di seluruh alam. Jadi Allah, mereka semua ucap kalimah ini tapi kita, kita yakin bila kita ucap ini bantuan... Yang mana Allah telah beri kepada Nabi-Nabi Bantuan yang Allah telah beri kepada Rasulullah SAW Kita telah dapat, kita meyakin Apa-apa doa kita Semua doa kita Allah akan terima Macam mana Allah terima doa Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW Yang Allah sampaikanlah kalimat ini kepada semua manusia Sampai kepada orang yang akhir sampai kiamat Bagi Allah tak ada kushkil bagi Allah tak ada muskir. Jadikan semua manusia ucap kalimah ini bukan susah. Kita bercakap lagi dan lagi. Dalam sejuk, dalam panas, dalam setiap keadaan. Kita bergerak dengan kalimah ini. Setiap tahun 4 bulan. muniat, niat. Empat bulan di luar. Macam mana Nabi telah buat. 4 bulan di luar. Macam mana Allah bantu Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat. Ya Allah. Ya Allah sediakanlah makjumat macam mana para-para sahabat Jadi sediakanlah orang Islam berusaha seperti mana para-para sahabat Ya Allah seperti mana kamu telah sediakan sahabat-sahabat untuk bekerja ini Ya Allah sediakanlah kami pun untuk bekerja seperti mana mereka telah buat Kita sembahkan doa insyaAllah Allah talang terima kita Semua Islam di seluruh dunia untuk bekerja nabi Seperti mana yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat Ha, dalam keadaan senang ke, susah ke, sejuk ke, panas ke, lapar ke, dahaga, ada makan, tak ada makan. Semua keadaan membawa kalimah ini dan bergerak di seluruh alam. Dan supaya setiap orang akan ucap kalimah ini. Ha, bagi, Allah, tak, ha, bagi Allah tak susah. Bagi Allah tak Kita minta ampun kepada Allah. Allah inilah kerja aku, kerja kita. Ya Inilah kerja kami, Allah tapi kami telah buat kekurangan. Tak apa kerja tapi kamu mau yang Allah maukanlah kamu yang Allah.